A döntő Benedek Szabolcs hangjátéka. Jó napot kohárni, jó napot svartzni. Na, mi volt az ebéd? Mi lett volna? Krumpli. Már megint? Jó az. Maga nem szereti? Tegnap is azt ette? Még egy darabig eztet fogom. A vejem hozott egy zsákkal. A veje sztahanóvista is volt, ugye? hogy ne Ki is tüntették? Kosó d Valami mással. De ki tüntették? Pénz is járt vele? Egy kevés. Jól is gyött, mert éppen akkor kellett fizetni a kölcsönt. Hm. A lánya is ugyanott dolgozik? Hm. Ő is megy vidékre fuvarozni? Ne. Ő egy másik részlegben van. Az öntödében. Szép munka. Szép. Viszont nehéz. Hát, dolgozni csak kell. Mi is dolgoztunk egész életünkben. Örültünk, ha volt mit. Nekik legalább ebben nincsen gondjuk. Na és maguknál mi volt az ebéd, Svarcnél? Rumpli. <gül> Ma is? Megnap levest főztem belőlem, a tej Aztán ízlett az urának? Nem vagyunk válogatósak. Megtanultuk, hogy nem szabad, és nem is lehet annak lenni. Egyébként az uram észre se vette, hogy mit teszik. Annyira el volt merülve a gondolataiban. Itthon is a hivatalra gondol. De hogy ne, arra is. De most a meccs a legfontosabb. Meccs? Megint az angolokkal? A vejem ott volt? Tényleg? Igényelt jegyet, és mivel Stahanovista kapott is? Az egész gyárkint akart lenni, de hát azt nem lehetett. Azok vehettek belépőt, akik kiérdemelték. Tudja különben, hogy mit mondott a vejem? Hogy az angolok egy hétre gyöttek, és hét egyel mentek. Az angolok egy hétre gyöttek, és hét egyel mentek. Hát érti, ugye? Érti? Az én uram is szeretett volna menni. S még ment? Hát nem. Képzelje csak Kohárné, éppen ő nem, aki gyerekkora óta rendszeresen jár fotbalmecsekre. Hol a válogatott ére, hol az MTK, vagyis a vörös lobogó mecseire. Talán nincs is nála nagyobb drukken egész Budapesten. Erre, amikor jönnek az angolok, hogy visszavágjanak az ő szívereségért nem tud menni, mert bár hová fordul, mindenütt azt mondják, hogy nincs jegy. Az egész ország csak nem mehetett ki arra a meccsre sarcné. Azért mégis csak igazságtalanság, hogy az olyan tapasztalt és hűséges drukkeret, mint amilyen az én uram is, nem jutnak ki egy ilyen fontos mérkőzésre, mert azoknak osztogatják el a jegyeket, akik azt se tudják, mi a lesz maga tudja. Hogy ne tudnám? Én mindent tudok a fotballról. Az uram mindenre megtanított, de hát azokat a jegyeket nem osztogatták. A vejemnek is megkőt vennie. Azt viszont eldöntötték, hogy ki meg, és ki nem. Szegény uram pedig lemaradt az angolokról. Ne mondja már, hogy az én vejem miatt nem ment nem ki az mondom. uram. Nem mondom. Nem mondom. De az biztos, hogy olyanok is kint voltak, akiknek fogalmuk sincs az egészről. Ugyan kérem a mindenki ért. Maga is, Kohárné. Valamennyire. A vejem mindig emlegeti a puskást. Ezt mégse tudja megmondani, hogy milyen meccs van ma. Nem, kohárni, nem az angolok. Azokon régen túl vagyunk. Ma este döntőt játszunk, érti? Döntőt. Említette a Balla Eftárs, hogy este ünnepelünk. Bizonyám. Karom. De mi van, ha mégse? Mit mégse? Mégse ünnepelünk. Maga nem akar örülni a magyar sportolók sikereinek, kohárni. Hogy ne akarni, kérem, de. De mi van akkor, ha veszítenek? <gül> maga valóban értene a fotbalhoz, nem mondaná ekkora szamárságot. Társnők, eltársnők, mi ez a zsipvásár? Jó napot, Bolaevtárs. Beszélgetünk, kérem. Na de hogyan? Pihenőidő van, Ervtárs nők! Maguktól viszont nem lehet pihenni! Balla, Tudja mit mondott a Kohárné? Hogy nem fogunk ma győzni! Maga szerint ez nem szabotás? Nyugalom, Ervtárs nők! Nyugalom! Maga mit kiabáli farsné? Nincs -e semmi dolga? Kijöttem én is a gangra levegőzni ebéd után. Az uram kicsit lepihent. Gondoltam... Látták jöhet... a hirdetményt a bejáraton, ugye? Igen, igen, Balla, Ervtárs! Világosan megírtam, hogy este... Megünnepeljük a magyar fotbalisták világbajnoki győzelmét. Szépen. Csendesen. A magunk módján. Ehhez viszont délutáni pihenésre szólítom fel az eltársakat és az eltársőket. hogy hétfőn a győzelem örömével eltelve mindenki megkettőzött erővel vehesse fel a munkát. Ehhez tartsák magukat, eltársnök. Minden úgy lesz, ahogy kívánja a Balla eltárs. Remélem is, Svárcné. Tudja, Balla elvtárs, pusztán azért szálltam vitába Kohárné elvtársnővel, mert, mint említettem, fölvetette azt a lehetőséget, hogy mi van, ha mégse kerül sor ünnepségre. Ünnepségre mindenképpen sor kerül. Két héttel ezelőtt csoportmérkőzéseken már megvertük egyszer az NSK válogatottját. Azóta túljutottunk a brazilokon és az Uruguayiakon is. Ráadásul úgy, hogy a puskás sérülés miatt nem léphetett pályára. Ma viszont... Ma viszont játszani fog. A puskás! Őtet én is ismerem. Nagyszerű! Látja már, Kohárné, miért lehetünk biztosak a győszelemben? Hogyne? Látom! A mi csapatunk mindent megnyert. Olimpiát, Európa kupát, mindent. Egyszer még a szovjet eltársakkal is döntetlen játszott. Este közösen meghallgatjuk a rádióban a közvetítést, utána ünnepelni fogunk. Szolidan, tisztességgel, ahogy kell. Az uramnak két rádiója is van. A múltkor, amikor nem tudott kimenni az angol meccsre, vette egy másikat, mert mi van, ha az egyik pont a közvetítés alatt romlik el? Rádió lesz, erről gondoskodom. Most azonban eltársnők, megint csak arra szólítom föl magukat, hogy ne zavarják meg a ház nyugalmát, hanem menjenek be pihenni. Aztán rövidesen találkozunk. Pihenni, Eftas nők. Pihenni! Jó napot! Kerepecki No, Na, a kis Balla! Hát mi a helyzet, Robikám? Nem kínálna meg egy szállal? Kerepecki Eftárs! Feljössz – Oda a Aha. – Föl! – csak, Robikám! A Juli nincs ide haza, így is kell a cigaretta? – Tudom, hogy nincs ide haza, elnítetted <gül> Már itt is vagyok. Milyen fajta cigi? – Hogy? Hogy milyen fajta? Hát olyan, amiért kapni lehet. Ez a népi demokrácia lényege. Na, itt van. Ide figyelj, Robikám. mit akarsz te az éllányomtól? a kérdés volt, nagyon jól tudom, hogy mit akarsz, csak azt nem tudom, jó vége lesz -e ennek. Kerepecki elvtárs, hiszen még el sem kezdődött. Hagyjuk ezt az elvtársazást, nem pártaktíván vagyunk, szóval... Szóval, Robikám, mi lesz ebből az egészből? Hogy tetszik érteni? Tudod, hogy apáddal elég régóta ismerjük egymást. Hm? És sok mindenben nem értünk egyet. Te is hallod az egész ház haja olykor a szóváltásainkat. Abban viszont egyezik a véleményünk, hogy te, meg az én Juli lányom nem illetek össze. El akar bennünket tiltani egymást? Nem, Robikám, nem akarok semmit se tiltani. A tiltás az apádra Én csupán ki akarom nyitni a szemeteket. Nem csak a tiédet, a Juliét is. És megmutatné, hogy ennek az egésznek nincsen jövője. Se a te szempontodból, se az övéből. Te is tudod, hogy hajdanában nem is olyan régen, milyen posztot viseltem. Ugyanebben a lakásban laktam, de ahol én most bemegyek, az a cselédek bejárata volt, és a mi lakásunkhoz tartozott a Svart meg Amott az a másik is. Csak hogy az a világ elmúlt. El, és lett helyette ez a másik, ami bizonyos tekintetben olyan, mint az előző, csak éppen aki eddig lent volt, az most fönt van, és fordítva. Kivéve apádat, aki már azelőtt is ügyeskedett. Na, mindegy, ma is furcsálom, hogyan maradhattam ebben a házban, és nem telepítettek ki. Persze ennek az lehetett az oka, hogy nélkülem, és még pár hozzám hasonló, régi, kipróbált, frontot megjárt, jól képzett ludovikás főtiszt nélkül az elftársak nem bírták volna megszervezni a magyar néphatsereget. Hát, ez lett a jutalmam a szolgálataimért. Nem küldtek el az ország végébe dinjét kapálni, hanem megtettek a tanácsnál portásnak. Mindegy! A Juli mikor jön haza? Jaj, ne, nem fogtad föl, hogy ez nem rád tartozik. Mindegy! Ezek szerint tudod, hogy Julit berendelték, mert ma érkeznek a postára a világbajnoki győzelem emlékére kiadott bélyegek. Azokat rendezgetik, hogy reggel, nyitáskor bárki megvehesse. Egyéb iránt neki is elmondtam ugyanezt, amit neked. Na, eredj a dolgodra, apád már biztosan keres. Ezt még megbeszéljük, kerepet kieltár! Mondtam, hogy nem el és azt is megmondtam, hogy... Mindenki. Jó napot. Kerepeski elvtárs! Á, Sarc úr! Jó napot, szomszéd! Milyen kellemes az idő. Ma úgy néz ki, megúsztuk az esőt. És egyelőre nincs az a döglesztő, meleg. <gül> Na, segíthetek? Hát, ha, ha már volt olyan kedves és felajánlotta a kerepecki eltárs, Ó, Igen. tudja, az esti ünnepséghez díszítő elem. Igen, láttam a hirdetmény szóval Komolyan készülnek rá. Kérem, az élet lényege, hogy teljesítenünk kell a kötelességeinket. Nézes Svarc az én életem, amióta az eszemet tudom, abból áll, hogy teljesítem a kötelességeimet. Ha nem így cselekedtem volna, még annyi katonát se volna hazahozni a frontról, mint amennyit végül sikerült. Na-na, a front... Én avval nem dicsekednék? Én sem Ne is dicsekedjen vele senki. A front nagyon csúnya dolog, úr. Maga ugye nem volt katona. Hagyjuk ezt, kérem. Senki nem beszél ma már ezekről. Én bizony, senki. Pedig még alig tíz esztendője, hogy a főméltóságú kormányzó úr leállította a deportálásokat, Mégis mindenki elfelejtette, az is, aki csinálta, és az is, akit vittek. Na, de ne borongjunk itt a múlton, sarcúr úr. Nézzünk inkább előre. Szóval, segítetek? Ezt a vörös drapériát kellene Igen? ide kifeszíteni, ha volna kedves kerepecki ártásokat. És hogy vagy ne. Na, essünk neki. Esz. Így. Ah. Éljen ah. a... Világbajnok! Ha, igazán szép! Maga hívta rá? Ketten együtt, a feleségemmel. Ó, oh, prima! ó első osztályú anyag. itt szerezték? A feleségem hozta a munkahelyéről, a festéket pedig én az üzemből. Az is minőségi holmi, boltban nem lehet ilyet kapni. Akkor ebben benne van az egész népgazdaság. <gül> Tényleg nagyon elegáns és ízléses lett. A semlegessége. Külön tetszik. Már miféle semlegességre gondol Kerepecki ávtárs? Arra, hogy ez a felirat a teljesítményre helyezi a hangsúlyt, és nem annak személyi vonatkozásaira éljen a világbajnok. Vagyis akár nyeri a döntőt, megérdemli az elismerést. Nem egészen értem, hogy mit mond. Mi az, hogy akárki nyeri a döntőt? Vagy a magyarok, vagy a németek meg fogják nyerni a világbajnokságot. A maga és a kedves feleségének a felirata tisztességgel, becsülettel elismeri a győztes teljesítményét, függetlenül annak kilététől. Már ne haragudjon, Kerepecki elvtárs, de mi az, hogy függetlenül annak kilététől? A felirat természetesen a magyar válogatottnak szól, mindenki tudja, hogy mi leszünk a világbajnokok. Kopik a memóriám, de rémlék, hogy amikor legutóbb kint voltunk a világbajnokságon, szintén döntőt játszottunk és kikaptunk. Hogyan kérem, az egy teljesen más világ volt. A mostanival nem lehet egy kalap alá venni. Ebben a kijelentésében kétségtelenül van igazság, de ne politizáljunk, nem bölcs dolog. 38-ban nem voltunk abban a helyzetben, hogy szembeszálljunk az olasz fasiztákkal. Igazság szerint nem is akartunk szembeszállni. Ma viszont más a felállás. Erősek és bátrak vagyunk, ráadásul nem vagyunk egyedül. Egy emberként áll az egész béketábor. Köszönöm a kioktatást, Svarc úr. Mindazonáltal a labda a gömbölyű ég. És... Magát a népi demokrácia se tudta megnevelni kerepecki. Se a győzelmeink, se a vívmányaink nem bírták megszabadítani a régi beidegződéseitől. Szomorú? Nagyon szomorú. Alapos önvizsgálatot kell tartanunk, hogy kiderítsük, hol hibáztunk. Alá szolgálja. Akarom mondani, Viszott, látásra. viszontlátásra! Viszontlátásra, Svarc úr! A apát kérdi, hogy kilaktad de az ászlókat. Kiraktam, persze, édesanyám. Tessék megnézni. Ott lógnak úgy, ahogy apak érte. Hm. Jobb kész felől a vörös, mellette a piros fehérzölt. Csak baj ne legyen belőle, te Robi. Már miféle baj lehetne, édesanyám? Akármi. Sose lehet tudni. A szomszéd házból pár éve azért vitték el a házmestert, mert nem vette észre, hogy fejjel lefelé tette föl az ászlót. Számon kérték rajta, hogy miért lefelé mutat a Vörös Csillag hegye. Nem kell aggódni. Itt rendben van minden. Tessék, csak ünnepelni nyugodtan. Ezt úgy mondod, Robi, mintha te nem akarnál. Hogy ne akarnék. Fogok is. De a közvetítés után elmegyek a postához. Megkeresem a Julit. Berendelték rendkívüli műszakra győzelmi bélyeget szortírozni. Jaj, fiam, hányszor mondta már, hogy nem hozzád való a kerepecki Juli. Az egy úri lány. Ismerem a fajtáját. Na, de ez a te dolgod. Csak igyekez haza. Ne és sötétedés után az utcán. Július negyedike van, édesanyám. Későn sötétedik. Na, itt vagytok mind a ketten? Igen. Figyelj csak, Robi film. Hm? A srótné a harmadikról ígért szalagokat. Nem adta oda? Én nem tudok semmiről. Még masnikat is ígért. Kis vörös masnikat szépen a gangrácsai közé. Szörnyű, hogy nem lehet senkiben se megbízni. Na mindegy, hoz ki fiam a fotbalisták tablóját. Balaev társad! Bala -társ. Mit akar árni? Nekem van néhány szép virágom. Miféle virágok? A vejem hozta őket. A krumplival együtt. Igazán rendes ember. Na, hozza ki őket. Egy hozza, hozza. Apa! Apa, itt a tabló! Milyen szép! Ja, oh, oh. És drobikám, ezt a gyönyörű tablót! Ezek a drága, aranylábú gyerekek ma fölteszik az egészre a koronát. Svarc hagyjuk meg a koronákat a reakciónak, jó? Kérem, Baláltárs, én csak... Húr, kellene, apa? Biztos vagy benne, fiam? Egészen biztos. Nincs olyan szög, ami egy ekkora tablót megtartana. A franc esszen belé. Alkasszuk föl helyette Rákosi Mi Micsoda? Úgy értem, tegyük föl a farra Rákosi eftárs képét, ezt a tablót pedig tegyük a... Azt ne vinni a gangra és nekitámasztani a korlát. Marhaság! Akkor nem látszanak a játékosok képei. Úgyis nagyon jól tudjuk, hogy kik azok. A tablót főhelyre szántam. Eléje le tudunk ülni és szépen meghallgatjuk a közvetítést. Utána mindenki elmondja az érzéseit és megünnepeljük a béketábor újabb győzelmét a fasizmus és az imperializmus felett. Ez volt a tervem. Hibáztunk. Ön kritikát kell gyakorolnunk. Rákosi elvtárs, az még aktuális? Miket adóvá ezt itt össze vissza, fiam? Úgy értem, hogy Rákosi elvtárs már nem miniszterelnök, és... Számít az, hogy ki a miniszterelnök? Nagy Imre elvtárs, róla is van képünk? Nincsen. Ak Akkor őt nem tudjuk kitenni. Rákosi elvtárs a párt és a munkásosztály vezetője. Mivel pedig a munkásosztály vezeti az országot, ezért változatlanul Rákosi elvtárs a mi bős vezérünk. Rákosi! éljen rákosi. Yeah, jövök már, jövök! Hát ezek el vannak hervadva. Vízbe tettem én a virágokat, kérem, meg oda az ablakhó, de úgy látszik nem volt elég. Nagyon sajnálom. Robi, hozki ki a Rákosi elvtársat! Hozom! látom, szép a ház. Magának bezeg leesne a gyűrű az ujjáról, kerepec ha segíteni kéne. Egyetlen gyűrű sincs, csak kezemet balra. Letörögettem rákos képét. Poros volt. Ez is milyen szép. Látszik, hogy rég nem használtuk. Na jó van, fiam. Csináljuk, mert mindjárt itt az este. Bozsiknál van a labda. Bozsik így előre. kocsis tovább fejelő. Buczkás, tiéd a labda. Levén, gól! Lesállás, lesállás, lesállás. Griffith a lesállás. Hallgatók! Griffith beintette a lesállás, lesállás. Legsállás! Vagy! De kár érte! De, kár érte, de kár érte! De kár érte! Kirugás! Szabadrugás! Mit csináljuk? Fiúk! Mi? Előre, előre, előre! Ne hagyjátok! Törjetek előre, fiúk! Romboljatok! Zúzzatok! Menjetek, menjetek! Utána kivitt a lapdát! Grosics most ott a másik oldalon bizony a fejét fogja, ilyen becsik van! A nyugat németek támadásai tehát róla értek, és hogy védekeznek most? Jaj, nehez kár, ilyen világbajnokságot, ilyen nehezen megszerzett világbajnokságot az utolsó pillanatokban kihagyni. Sportszerű volt a mérkőzés, kettőn óra vezettünk, kiengedtünk. Előfordul az ilyesmi, vége a mérkőzésnek? Ez sabotázs? Sabotázs? Nem tréfált a Szepesi? Jó adót hallgattunk. Elvtársak, Ne Ne ilyenkor bármit is. Annyilban való csalódás, ugye? Az Isten fáját, hát mi volt ez? Balla elvtárs, azonnal ki kell vizsgálnunk ezt a dolgot. Akkor most nem vagyunk a világbajnokok? Nem, Kohárnén, nem vagyunk. Most örül, ugye? Hát miért örülnék ennek, kérem? Maga mondta délután, hogy nem biztos, hogy megnyerjük. Talán tudta előre. Hallott valamiről? Úgy, amit tudtam volna. Csak annyit mondtam, hogy akkor ünnepelhetünk, ha megnyerjük a mérkőzést. Hát az ünneplés elmarad. Az Isten fáját ennek a keserves világnak. Eladták a mérkőzést, nyilvánvaló, hogy eladták. Ugyan, ugyan Ne legyünk már nevetségesség. Maga is arról beszélt ma délután Kerepecki, hogy nem biztos, hogy megnyerjük. Talán tudott valamiről? Hallott valamit a Szabad Európa Rádióban? Épp, nyugodj már meg, kérlek, fiam! A Szabad Európa Rádiót akkor szoktam hallgatni, amikor maga van olyan kedves és megkapcsolja. Tudja, Svarcz úr, nagyon vékony a kezek a salétromból. Tessék-lássék módon felhúzott gyöngécske válaszfalak. Kérem, én... én... Ez nem igaz. Valaki más. É, én, én egyáltalán nem. Máshonnél szűrűnik ez az ezt? a hang. Hagyjuk! Sokkal fontosabb dolgokat kell megbeszélnünk. Nehéz lesz, mert én még mindig nem találok rá szavakat. Pedig roppant egyszerű a helyzet. A németek három gólt rúgtak, mi pedig kettőt. Ugyanezt a nyugat-német csapatot két héttel ezelőtt nyolc-háromra vertük. A szerencse forgandó Egy lent, egyszer fent. Ah, Ugyan már hogy lehet itt szerencséről beszélni? Munka és teljesítmény van. A szerencse elavult fogalom. Ebben nem értek egyet, kedves úr. De ne nyissunk most ideológiai vitát. Az viszont előfordul, hogy a jobb csapat veszít. A játék már csak ilyen nagyon unalmas lenne, ha mindig az előzetesen betervezett dolgok történnének benne. Ugyan kérem, a football nem játék, hanem sport, harc, férfias küzdelem, erő és lendület, elszátság és munka összefogja az embereket. A fotbalista azért játszik, hogy a saját csapatának és a drukkereknek örömet szerezzen. A válogatott fotbalistának pedig az a feladata, hogy megmutassa egy nép erejét, és azt a népet boldogká tegye. Nagyon jól mondta Schwarzscher Mi az elmúlt években méltán lehettünk büszkék a fotbalistáinkra. Nagyon sok örömet szereztek nekünk. Még mindig képtelen vagyok elhinni, hogy ez történt. De ha magunkhoz térünk a sokból, akkor muszáj leszünk föltárni az okokat és magyarázatot keresni a megmagyarázhatatlanra. Mit kell ezen annyit beszélni? Vesztettünk. Ugyanúgy, mint 38-ban. Annak a vereségnek politikai okai voltak, kérem. A magyar kormány elvtelen csatlósként fejet hajtott hűbér urai előtt. Mindenki tudta, hogy azért kellett veszítenünk, mert a politikai érdekek ezt kívánták. Hagytuk magunkat! Különben néhány hónappal később nem kaptuk volna vissza tőlük a felvidéket. Furcsa összefüggés, de megérte. Vagy mégsem? Az egy másik világ volt kerepecki. Egy egészen másik világ. Ezt nagyon jól tudja maga is. Hát persze, pont úgy, ahogy maga. Kettőn úrra vezettünk tíz perc után. Ha legalább kicsit korábban rúgták volna a nyugat németek a harmadikat, akkor ki tudtunk volna egyenlíteni. Így is ki egyenlítettük? Lesből! Azért megnézném, hogy valóban les volt-e. A bíró azt jelezte? Mármint az angol bíró. Érti ugye, Schwarzerftárs? Angol! Akik pedig nyilvánvalóan nem szeretnek bennünket azóta, hogy kétszer is elpáholtuk őket. Én más se értek, lehev, társ. Például miért játszott a cibora jobb szélen? Éppen a Cibora, aki olyan nyilvánvalóan ballábas, hogy annál jobban nem is lehetne. Hát, ez pofon egyszerű. A puskásnak még nem épült föl teljesen a lába, ezért a sebes erősítésnek tette a tette a cibort viszont nem akarta kiadni a csapat. Jót Miská! De hát mit kellett őt ennyire erőltetni? A brazilok ellen nagyot alakított. Én viszont úgy hallottam, hogy a sebesnek a veje azért forszírozza ennyire. A Puskás gólt! Lőtt. A Puskás mindig rúgolt, ő a legjobb. A vegyem mindig emlegel. A Puskás volt, most is a legjobb két gólt rúgott, csak az egyiket, hát az imperialista bíró nem adta meg. De Na, e, e, hát megjöttél, lányom. Nagyon ziláltnak tűnsz. Hát mi a helyzet a bélyegekkel? A bélyegek nem érkeztek meg. Állítólag már nem is fognak. Elveszítettük a világbajnokságot. Nem lesz semmiféle ünnepi bélyeg. Ünnepi fogadás sem lesz. Hanem képzelje csak édesapa, iszonyatos fölfordulás van odakint. Tele van az utca emberekkel. Mindenki nagyon mérges. A Rákóczi úton csak úgy hömpölyög a tömeg. Tisztára, mintha május 1 lenne. Egyedül az zászlók és a táblák hiányoznak. Viszont ordibálnak. Nagyon ordibálnak. Elképesztő. Hát miket ordibálnak? Szidják a focistákat! Meg a szövetségi kapitányt, a Sebes Gustávot! Nyugalom, Júli, nyugalom! Szedd össze magad és próbáld meg értelmesen elmondani, mi történt! Nem jött meg a bélyeg. Azt mondták, csúszás van. Majd este szállítják. Úgyhogy a postahivatal vezetője, a magócselftársnő, azt mondta, hogy menjünk a népstadionba. Mert ott atlétikai verseny van, aminek a végén a rádiót rákötik a hangszórókra, és akkor meg tudjuk hallgatni a közvetítést. De miért nem a postán hallgattátok a rádiót? Mert az ottani elromlott. Na hát ezért vettem én ide egy tartalék rádiót. Óriási volt a tömeg. Már a népstadionban is. Aztán onnét elindultunk kifelé, és egyre többen csatlakoztak a vonuláshoz. De ki adta ki a parancsot, hogy ez így legyen? Magától történt az egész. Véget ért a közvetítés, és akkor mindenki kiabálni kezdett, hogy ez csalás, meg árulás. Azt mondták, hogy a puskás 50 Mercedes-ért eladta a meccset az imperialistáknak. Vonoltuk a töködi úton, és közben azt kiabálták, hogy veszem puskás, és veszem sebes. Na és a rendőrök? Akkor se voltak ott, amikor a keretinél betörtek egy kirakatot. Egy kirakatot? Amiben ki volt rakva egy tabló. Olyan, mint Amaz odafent a gangon. Utána még több kirakatot is betörtek. És felborítottak néhány szemetest. Te is kiabáltál, Juli? Én csak jöttem a tömeggel. Végtére is arra vonultak, amerre mi lakunk. Ide jöttek nem messzire, a Blahalúzatérre, mert hogy ott van a Szabad Nép székháza. Az emberek azt akarják, hogy az újság írja meg a követeléseiket. Mármint, hogy a felelőseket meg kell büntetni, főleg a sebes meg a puskást. Sokan a keleti pályaudvaron maradtak. Azt mondták, bevárják a csapatot, és majd jól megmondják nekik a magukét. Hát ezt várhatják. Ma még javában Svájcban vannak, és abban is biztos vagyok, hogy ekkora Ramazúri után nem a pálya udvaron keresztül fogják hazahozni őket. Ha nem válják helftársak, én nyugovóra térnék. Későre jár, és én nem bírom az éjszakázást. Mit ha hallanék valamit odakintről. Azt hiszem én is. Ez emberek hangja. Nagyon sok emberi. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, de legközelebb biztosan a magyarok győznek. Valahol a közelben lehetnek. Tényleg olyan, mintha felvonulás lenne. Pedig már elmúlt május elsője. Felvonulás? Hát persze, nevezik felbanulásnak. Azt a szót úgy is elfelejtettük, hogy tüntetés. Tüntetés? És most mit csináljunk? Menjünk haza, fiam. Éppen most? Ak akkor, amikor ki tudja, mi lesz? Mi lenne? Bevernek néhány kirakatot, szídják a focistákat. Aztán a következő meccsen ott fognak szurkolni a puskásacsinák. Én ha mi sem történt volna. Menjen csak aludni, Schwarcz úr. Félnye ki magát ennyi izgalom után. A részleteket majd úgy is meghallgatja a Szabad Európa rádióból. Hagyja már abba, ki elég volt. Valakivel összekever. Valahon itt máshonnan jön az a hang. Én csak a Kossuth rádiót szoktam hallgatni, a Szabad népet is olvasom. Éh! Gyere már, fiam! Bent Meg kéne nézni, mi van a gyerekkel! Tényleg a Robi? A közvetítés után rögtön elrohant. Emiatt a jány miatt ment el. Rám tetszik célozni? Meg akarta várni a postánál. Csak jöjjön vissza épségben, egészségben. Ne történjék semmi baja. Visszahozom, indulok. Várjon! Én is megyek! De Juli! Várjon meg Baláli értást, ő kérem! Én is magával! Na, nézzenek oda, hogy kérült az udvar. Miután vége lett a közvetítésnek, hazaszivárogtak a népek. Pedig még lett volna mit megbeszélnünk. Ilyen se volt mostanában, hogy kettesben legyünk. Hát, hogy érzi magát bal elvtársa, vagy szólítsa inkább úgy, hogy balla testvér? Félretehetnénk végre az ellentéteket, ezredes úr. Na <gül> Nem emlékszem, hogy bármikor is hallottam volna ennyire nyájasnak magát. Az ember olykor felülvizsgálja az álláspontját. Olykor? Maga hányszor forgott meg a saját tengely körül különféle széljárásoknak megfelelően? Balla. Méltóságos uram. Én legbelül ma is ugyanaz vagyok, aki voltam tíz vagy 15 évvel ezelőtt. Ettől tartottam. Talán... Most itt a lehetőség, hogy levessük végre ezt a vörös maszlagot. Amit maga olyan kitartóan szolgál. Egyszer már sikerült tőle megszabadulni. Tizenkilencben. Sikerülni kell másodjára is. Egy fotballmeccs miatt ne tegye magát a szogottnál is nevetségesebbé balla. Nem hallja a morajlást, Ezredes úr. Tömegek vannak az utcákon. Egy fotbal vereség még nem ok a forradalomra, hiszen ez csak egy játék. A fotbal komoly dolog. Ezt a kommunisták is nagyon jól tudják. Ők se vereségre számítottak. Most aztán fogalmuk sincs, mitévők legyenek. Valóban úgy gondolja, hogy abból, hogy szétverték a nemzeti válogatott tablóját, bármiféle fordulat következik. A vörösök egymást marják, furják, pocskondiázzák a színfalak mögött. Amióta rákosit kicsit arréptették, más szelek fújnak. Aki egy kicsit jobban odanéz, észreveszi ezeket. Magánál jobban, kevesen néznek oda, hiszen maga a tenyerükből leszik balla. Az ellenséget akkor lehet a legjobban felőrölni, ha beépülünk közéjük. Nem ismeri ezt az ősrégi trükköt, Ezredes úr? Én katona voltam. Jobban szeretem a tiszta dolgokat. Szemtől szemben, karddal a kézben. Úri emberek között így dukál. Méltóságos ura. Hagyjuk már ezt a méltóságos urazást, Balla. Nagyon rosszul áll magának. Soha nem szólított így. Rangja szerint ez jár önnek. És amikor a... Kerületi nyilas házban revolvert dugott az orrom alá, és közben azt üvöltözte, hogy zsidó bérenc vagyok, és az angoloknak kémkedek. Utána pedig csíp üretet kézzel végignézte, ahogy a cimborái véres vernek, Akkor miért nem járt nekem a méltóságos megszólítás? Háború volt. Ön is tudja, hogy a háborúban másféle törvények uralkodnak. Nagyon téved, Balla. Egy tisztességgel, becsülettel megvívott háborúban ugyanazoknak a törvényeknek kell érvényesülniük, mint békeidőben. Csak hogy ez már az elejétől fogva nem ilyen háború volt. Pontosan az efé miatt, mint maga és az eszmetársai. Ott követtünk el írtózatos nagy hibát hogy ezt nem láttuk az elejétől fogva. Önök is tévedtek, mi is tévettünk. Utólag visszagondolva én is látom, hogy hol hibáztunk és mit rontottunk el. A lényeg ettől ugyanaz marad. Ha meg lenne a lehetőségem rá, ma is fegyverrel a kezemben harcolnék a vörösök ellen. Fegyverrel a kezében? nem ne rögtessen hiszen az első ágyúszóról úgy eltűntek, mint a kámfor. Nekem, a magyar királyi omvédség egyik főtisztjének azt kellett megélnem, hogy az oroszok szabadítanak ki honfitársaim börtönéből. Hagyjuk ezeket a régi dolgokat. Hallja? Odakint még mindig kihabálnak. Egyetlen szikra elég lenne, méltóságos uram. Egyetlen szikra. A kommunisták egymással hadakoznak. Ha most végre közibig csapták, holnapra nem maradna írmagjuk sem. Miféle arra gondol? Talán ki akar menni a drukkerek közé, és régen... Megint azt ordítaná, hogy mocskó Még ma is azt hiszi, hogy ez vezet valahova. Ennyire elfelejtette a szétlőtt Budapestet, meg a kötelet szálasi nyakán, az oktogon? Budapestet a ruszkik lőtték szét, és ők akasztották fel szálasit is. Gondoljon a lányára, mit mondja? Mi ez az egész odakint? Neki is be akarja beszélni, hogy csak azért vonulnak és tiltakoznak odakint a fiatalok, mert a magyar labdarúgó válogatott elveszítette a világbajnoki döntőt. Hát ennyire kevésnek érzi a mi fiainkat? Nem veszi észre, képtelen fölfogni a fotbal mögött rejlő erőket és lehetőségeket? A kommunisták észrevették lehetne fordítani a saját fegyverüket? Ne higgyed, Balla, hogy én nem várnék bizonyos dolgokat. Nem reménykedem, mivel józanul gondolkodom, és látom a lehetetlenséget. Ennek ellenére mégis azt várom minden ideg hogy hát, ha történik valami. Hát, ha léteznek csodák, de mi most odakint van, Abban ne keverjen maga engem bele. Ha akar menjen ki, és meneteljen együtt velük. A fia úgy is kint van, meg a felesége is. Engem meg a lányomat azonban, Adjanak ki eddig. A Robi! A Robi lefogták! Micsoda? Elvitték a rendőrök! Ja istenem, mi lesz most? De hát mi történt? A Robi! Találkoztam vele a sajtószékház előtt. Utána a rádióhoz mentünk. Ott is nagyon sokan voltak. De oda már jöttek az államvédelmisek is. És a feleségem? N Nem tudom, hol van. Annyian voltak az utcán. Amint kiléptünk a kapun, elkeveredtünk egymástól. De hát mit kerestetek a rádiónál? Azt akarták, hogy olvassák be a követeléseket. Hogy a szövetségi kapitány mondjon le, és a focistákat büntessék meg. Bámulatós! Ezt nevezném maga forradalomnak, Balla. Tudja mit? Igaza van. Ez a kis magyar focialmista forradalom. Ott voltunk a rádió utcájában. Sötét volt. Alig világított néhány lámpa. Mindenki kiabált. Aztán egyszer csak jöttek az államvédelmisek, és kezdték összeszedegetni az embereket. A Robid is? <gül> Igen, a Robit is. De hát miért? Mit csináltatok? Nem csináltunk semmi különöset. Mégség nem is kiabáltunk. Egyszerűen odajött hozzánk két államvédelmise, és azt mondták, hogy menjen velük. A Robi ellenált? Nem állt ellen Hál' Istennek Okos gyerek És mi történt az után? Az államvédelmisek összeszedtek néhány embert Válogatás nélkül Rögtön utána osztani kezdett a tömeg Én is rohantam haza Nem értem Mit nem ért? A fiam nem csinált semmit és elviszik Hát ez a maguk módszere A Robi Staharovista Soha nem volt vele semmi gond Ezt mondják el majd a vérbírónak Föltéve, ha lesz lehetőségük rá, egyáltalán. Te édesapa, hova vihették a Robit? Úgy sejtem, hogy Robi a percben az Ávós székházban van. Az mit jelent? Ha ez egy évvel ezelőtt történik, akkor azt mondanám, hogy nagyon csúnya dolgot. Ugyanakkor a helyzet most nem annyira egyértelmű. Attól függ, miként áll az aktuális politikai széljárás. Balla, magának erről nyilván pontosabb információi vannak. A legfelső vezetés ügyeiben nem látok bele. Többet néztem ki magából. Minden esetre a jelek szerint a karhatalom tehetetlen. Vagy nincs elég emberük, vagy nincs elég fegyverük. Különben már a tömegbe lőttek volna. Úgy fest, a rendszer, nem fizikai, hanem lelki terrorral tartják össze. El kell ismernem, ügyesen csinálják. Ez annak idején maguknak nem ment, ballatestvér, pedig maguk mögött álltak a német ágyuk csőre töltve. Ezek mögött meg ruszki ágyuk vannak csőre töltve. De mi lesz most a Robival? hiszen tényleg nem csinált semmit. Ebben az országban nagyon sokan voltak az elmúlt években, akik nem csináltak semmit, és mégis oda kerültek, ahová most Robit vitték. Édes lányom, melyik hőtöknek jutott eszébe ebbe belekeveredni? Nyilván a maga lányának. A Robi mindig is józanul gondolkodott. Az volt a közös ötletünk, hogy elmegyünk innét. Azért jött a Robi ma este oda elém a postához, hogy ezt nyugodtan megbeszéljük. Miket beszélsz itt össze-vissza? Lakást akartunk igényelni. A tanácstól. Lakást igényelni? Miféle maraság ez? Szerintetek ez csak úgy megy? A Robi szerint igen. Maga ezt nevezi józam gondolkodásnak, Balla. A maga lánya megzavarta az eszét. Mondd csak, Júli, mit akartatok tulajdonképpen... A Afilek kommunista Rómeó és Júliát alakítani. Édes lányom, a mai idők nem alkalmasak az effilébe. Még lébe. hogy a Robi el akart szökni honról. Egyszerűen képtelen vagyok elhinni. Nem szökni akartunk. El akartunk költözni. Na, hagyjuk ezt a beszélgetést máskorra. Az a kérdés, hogy mit lehet most csinálni. Attól tartok nem túl sokat. Nem fogom tétlenül nézni, hogy a fiamat ártatlanul hurcolják meg. és? Mondja meg az evtársaknak, hogy el a kezekkel minden ballától. Elvégre egy tartoznak. A rákusi képet nem akarja magával vinni, ahogy május elsején szokta? Ah, jó, nem fecsérlem itt az időt a magával való vitára. Megyek, Robit kiszabadítani. Itthon van? Ki? A Robi. Öt keresem. Hazajöttek itthon van? Nem, nincs itthon. Az én lányom itthon van. Úristen a Robi, hol a Robi? Most indulok érte. De mi történt? Kerepetszkielftárs, hol a fiam? Meghalt? Nem, nem halt meg. Ugye, apa tényleg nem? Mondom, most indulok Hova? érte. Oda! Mi történt vele, hol van most? Elvitték, megyek és kiszabadítom. Jézusom, miért vitték el? Mit csináltatok, te SZMENT úrilány? Kérem, én rúgok. Hagyja csináltam. békén a lányomat vallani. Semmi szükség jelenet. Maga könnyen beszél, a magáé idehozva van, s az enyém. A férje ismeri a járást abban az épületben? Fogták és bevitték. Összeszedték a rádió elől. A rádió elől? De hiszen nem volt ott senki. Üres volt az egész utca. Senki? Senki! Nem láttál egyenruhásokat? Államvédelmiseket? Mondom, hogy nem volt ott senki. Na és máshogy? Nem láttam semmi különöset. Üres volt minden. Na és a tüntetők? Én nem találkoztam tüntetőkkel. Micsoda? Üresek az utcák. Üresek és sötétek. Ha nyilván mindenki hazament. Holnap hétfő. Dolgozni kell. A termelés nem állhat meg. Talán rossz helyen kerested őket. Miért nem figyelted meg, hogy hol vannak betört kirakatok, felborított szemetesek? Egyetlen betört kirakatot, egyetlen felborított szemetest sem láttam. Mit mondasz? Csönd van odakint! Egy lélek sem jár az utcákon. A Rákóczi út is üres volt, egy darabig ott aztán mentem a rádió felé. Ezt nem értem. Hová tűnt ez a ember? Teljesen megtöltötték a Rákóczi utat, lépni sem lehetett tőlük. Egyszer, mintha mi is hallottuk volna a hangjukat. Ezek szerint tényleg megunták a dolgot, és hazamentek. Kérdés, hogy voltak-e egyáltalán? Micsoda? Julinak igen élénk a fantáziája. Na de édesapa, ugye nem gondolja, hogy egy ilyen komoly dologgal kapcsolatban, mint ez a mostani nem mondanék igazat? Fogalmam sincs róla, hogy mit gondoljak. Tehát a Robi! A Robit tényleg elvitték! Tényleg nem hisz nekem! Akkor most hol van a Robi? Az Ávónál? Vagy, vagy lakást keres. Ezt csak a Júli tudja megmondani. Én már megmondtam. Nagyon szomorú, hogy a saját apám nem hiszi el. Úgy gondolod, hogy nem adtál rá okot? Úgy. Na, ebből elég. Így nem jutunk egyről kettőre. Most már tényleg megyek. Hová mész? Hogyhogy hogy hová, Robiért! Velem jön, Kerepecki. Már megint elmaradt a méltóságos uram. Eddig tartott a forradalmi hevületballa. Különben miért mennék magával? Mert ez a maga ügye is. A mi közös ügyünk. Na ne Még hogy nekem közös ügyem lenne magával, elképesztő még a föltételezés is. Édesapa. Mi van? Te mire akarsz rábeszélni? Balla elvtársnak igaza van. Erről az egészről mindketten tehetünk. Haja. Na, mire vár? Jöjjön, menjünk. Menjünk, mielőtt nagyobb baj lesz. De hát mit akar tőlem, Balla? Hozzuk ki a Robit! Kérem! Mértóságos uram! Na, na, na! Mégis mit képzel? Kezet csókol! Segítsen nekünk! Ha nem segít, és ha Robival valami történik, élete végig furdalni fogja a lelkiismeret. Maga mindig jó ember volt, Méltóságos uram! Édesapa, én is szépen kérem! Könyörgök! Jó estét! Mi történik? Robi! Robi! Kisfia! kezét csókolom! Szervusz, Juli. Hol voltál, fiam? Juli, hát nem mondtad nekik, hogy lefogtak a rádió előtt? Mondtam, persze, hogy mondtam. Téged békén hagytak. Csak értedaggódtam. Rettenetesen. Sírtam is. Sírtál? Te drága. Most már itt vagyok. Álljunk meg egy pillanatra. Mi történt akkor tulajdonképpen? Mesélj csak el szépen. Hát én vártam a Juli a Rákóczi úton a posta előtt. Nem jött. Jött helyett egy írtatlan nagy tömeg. Mindenki a fotbalistákat szitta. Egy idő után elmentem velük a Blaha Luisa tér felé. Szörnyen mérgesek voltak, törtek, zúztak mindent, ami az útjukba került. Aztán a sajtószékház előtt találkoztam a Julival. Onnit tovább mentünk a tömeggel együtt a rádióhoz, ahol odajött hozzám két egyenruhás férfi, karon ragadtak és vittek el felé. Beléptek egy autóba és elvittek. Hova vittek? Sötétben mentünk, ráadásul úgy ültek mellettem, hogy ne nagyon kifelé. Az épület is teljesen sötét volt, mintha nem lett volna oda bent senki. Szerencsére kiengedtek hamar. Bántottak? Nem, egyáltalán nem. Megütöttek? Szidalmaztak? Mondom, hogy nem. Hát akkor mondjad már, fiam, harapófogóval kell kiszedni belőled minden szót. Kiszálltunk az autóból, bevezettek az épületbe. Ott egy darabig mindenféle folyósókon vittek, aztán kinyitottak egy ajtót, és mondták, hogy menjek be. Mi volt az? Egy cella? Nem. Egy szoba. Vagyis egy iroda. Volt bent egy asztal, meg két szék. Mondták, hogy az egyikre üljek le és várjak. Rám az ajtót. Kis idő múlva bejött egy egyenruhás nő, leült velem szembe, és elkezdte kérdezgetni, hogy mi a nevem, hol születtem, hol lakom, mi a foglalkozásom. Csodálkoztam, mert hát az igazolványom náluk volt. Elvették, amikor beültettek az autóba. De megválaszoltam mindent. Ő meg mindent leírt. Utána magamra hagyott. És mi volt ez után? Bejött megint az a két egyenruhás, és karon fogtak. Akkor, nem mondom, kicsit megijedtem, ám egyszer csak ott voltunk a kapu előtt. Visszaadták az igazolványomat, és mondták, hogy menjek elfelé. Valósággal kilögtek a kapun. <gül> ez roppant érdekes. Már ha így történt egyáltalán. Miért? Hogy történt volna? Nem hiszik el, hogy volt ez az egész. Mit nem hisznek el? Azt, hogy ez megtörtént. Hogy volt a tüntetés, meg hogy téged bevittek. Azt hiszik, hogy mi találtuk ki, mert meg akarunk szökni. Elmondtad nekik? Nagyon megijedtem. Nem bírtam magamban tartani. Ne haragudj. No, hát semmi baj. Úgy is meg tudták volna előbb-utóbb. Másokat is bevittek? Én akkortól fogva, hogy engem elvezettek, nem láttam, hogy másokkal mi van. Az épületben se találkoztál másokkal? Az őrökön, meg azon a nőn kívül senkivel. Azt javaslom, térjünk nyugovóra, későre jár. Ezt az egészet majd megbeszéljük máskor. A szabad benne lesz. Abban el lehet olvasni. Ugyan mi lesz benne a szabad népben? Hát, hogy felvonultak a szurkolók is. Nagyon mérgesek voltak. Erősen kétlen, hogy megírja a szabad nép. Tehát ott voltunk. Nagyon sokan. Az újságírók is látták. Ott voltunk a székházok előtt. A székház üres volt, holnap hétfő, olyankor nem jelenik meg a szabad nép. Kérdés, hogy a döntő megtörtént-e egyáltalán? Már hogy ne történt volna meg. Elvesztettük. Manapság az történik meg, amiről ők megmondják, hogy megtörtént. Meg kell kérdezni a Schwarzet, hogy mit mond a szabad Európa. volt egy itt valamiféle tüntetés? Helyes, menj! Álljál már meg! Hm? Hova mész? Késő éjszaka van. Én is azt mondom, édesapám, hogy feküdjünk most már le. Nekem reggel korán kell kezdenem a gyárban. Nekem meg a postán. Bár nem tudom, a bélyegekkel végül mi lett. Soha nem fog kiderülni, hogy mi volt ma éjjel. Igaz a soha. De hát, erről szól az egész. Jön egyik nap a másik után, és éppen olyan lesz, mint az előző. Menjünk aludni. Aztán majd beszélünk. Föltéve lesz miről? Édesapa. Indulás. A döntő. Elveszítettük a világbajnaki döntőt. Majd a következőt megnyerjük. És lesz még olimpia is. Meg Európa kupa, meg minden, ami kell. Na, menjük. Mindjárt itt a reggel. Remélem ma se fog esni. A döntő. Benedek Szabolcs hangjátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Kerepeski, Tahitót László. Júlia lánya, Hegedűs Barbara. Balla, Borbicki Ferenc. Balláné, Vera, Robi, Balláék fia, Molnár Áron. Schwarz, Feszbombéla. Schwarzné, Igó éva. Kohárné, Kútvölgyi Erzsébet. Az 1954-es Berni futballvilágbajnokság döntőjén készült archívfelvételről Szepesi Györgyöt hallhatták. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Dramaturg Palotás Ágnes. Rendezte Hegedűs Dégéza.